«Закликали ми вас брата моїм Коломаном сюди для того, щоб сповістити, що багатопротивний нехрист язичник Батий надіслав нам листа. Правда, дійшов лист до нас запізно, через треті руки, бо посольство хана Батия в дорозі було затримане князем Суздальським, і лист ним був відібраний лише згодом, коли з нашої далекої прабатьківщини Великої Угорщини Повертався додому, посланий туди папою римським з посольською місією брат Юліан, князь передав ним того листа. Він був написаний язичницькими літерами на татарській мові. Переїжджаючи куманію, брат Юліан знайшов якогось язичника, який переклав його зрозумілою нам латиною, а ми вже нашим письмом. Послухаймо його і подумаймо, що відповісти. Бела ще не закінчив мови. Як зал вибухнув обуренням, лайками та прокльонами. І неясно було, кого лають бани. Батия, короляче половців, бо в тому гамарі і гармидері чулися різні наймення. Король знову підняв руку і довго ждав, поки розхвильоване магнатство заспокоїться. Потім взяв листа і почав читати. «Я, хан, посол царя небесного», якому він дав владу над землею підносити тих, хто підкоряється мені, і придушувати тих, хто противиться мені, дивуюся тобі, королю Угорський. Хоча я в тридцяти посилаю до тебе послів, ти чомусь ні одного з них не повернув до мене назад, та й своїх послів ані листів не шлеш. Знаю, що ти король багатий і могутній, і що много у тебе воїнів, і один ти правиш великим королівством. Тому-то тобі важко по добрій волі мені підкоритися. А це було б краще і корисніше для тебе, коли б ти підкорився мені добровільно. Дізнався зверх того, що робів моїх куманів, ти тримаєш під своїм захистом. Я наказую тобі надалі не тримати їх у себе, щоб через них я не став проти тебе. Куманам легше тікати, ніж тобі, оскільки вони, кочуючи в шатрах, можливо, і зможуть тікати. Ти ж, живучи в будинках, маєш замки і міста. Як же тобі уникнути руки моєї? Подумай, і прийшли послів, щоб я взяв тебе під свій захист, як данника мого. Король замовк. Вражене і приголомшене почутим, вельможне зібрання теж німувало лише по волі, приходячи до тями. Про Батия чули всі. Знали, що він погромив половину русських князівств, знищив половців, підкорив башкирдів, булгар, буртасів, саксинів та асів. Але ніхто і в думці не мав, що наступить час, коли Батий зверне свій погляд також на далеко від нього Угорщину, розташовану за високими горами у самому серці Європи, на благословенних просторах при Дунав'ї. Ніхто ніколи не думав, що таке можливе. Де та Волга, а не Дунай? І ось на тобі. Заздренне око Батиєве досягло і сюди, за гори Карпати. Тепер жди біди. І чомусь ніхто не пригадав, що й самі мадяри кілька сотень років тому із-за далекої Волги перекочували в саме серце Європи, захопили межеріччя Тиси та Дунаю, і поволі почали розширювати свої володіння за рахунок навколишніх, переважно слов'янських племен, вогнем і мечем нав'язуючи їм свою мову і свій спосіб життя. Зате відразу почали дошукуватися причини, чому Батий саме на Угорщину звернув увагу. Є ж Русь, Литва, Польща, Балахія, Болгарія, є німці, Франки, римляни. Ні, чомусь саме Угорщина впала йому в око. Недарма кажуть, що в кого на умі, те і на язиці. Це все через половців. Це через них поклав Батий на нас гнів. Вигукнув гноровитий і незалежний ні від кого, навіть від короля магнат Іштван Сегельський. Батий прямо говорив про це в листі. Коли б хан Кочан не привів на наші землі свої недобитків, коли б король не дозволив йому поселитися в угорській пушті і не перетягнув його разом із своєю ордою в нашу святу католицьку віру, Батий просто не згадав би про нас. Він не знав би, що існує на землі така країна Угорщина. Тепер маєш. Через половців, що втекли від його шаблі, ми потрапили самі під його гнів. Він рикав, мовбик. Його чорна шерсть на обличчі наїжачилася, крута дебала шия, налилася кров'ю, а бойволячі очі витріщилися на короля так, ніби хотіли спопилити його. Іскра кинута, кинута на підготовлений ґрунт. Присутність тридцятитисячній орди хана Катяна в Угорщині була корисна королеві. Зміцнювала його несказанно і це бісило можновладне магнатство бо зв'язували йому руки у боротьбі з королем. Тепер, здається, настав час розрубати цей ненависний союз. Гнів спалахнув, як суха солома, і гучним громом покотився по під високим склепінням зали. Геть куманів з нашої землі! Це вони винні! Вигнати їх, видати бати на розправу! Вони посіли наші землі, почувають себе тут, як удома! Король Бела замахав руками, намагаючись утихомирити це роздратоване, розбурхане стадо розлютованих буйволів. За ним підхопився королевич Коломан, те, що скричав, але в загальному гармідері їхніх голосів ніхто не чув і не хотів слухати. Навпаки, зрозумівши, що король хоче захистити своїх родичів-половців, бани щинили ще душі галас. Хтось забажав крові, хтось вихопив шаблю. «Геть, степовиків, смерть королівським конюхам!» Хани збилися в куток, спід зиркаючи на грізний натовп, що наближався до них з прокльонами і погрозами. Котян шепнув синові тігаку, що опинився поряд нього. «Бачиш двері там, за королем? Тікай туди, бо зараз прол'ється кров. Через королівські покої спустися вниз і до своїх. У бійку не вступай, я наказую тобі, рятуй наш народ!» До них уже бігли над головами нападників заблискотіли шаблі